Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, no tots, perquè... Eh, eh, okay. eh, sí. <laughs> doncs... Eh... Continuem parlant de, de com va anar la cosa a Baó. Ens hem quedat a dissabte a la nit. Hem dit que a partir d'aquí ja, no, ja no comentem res més no, del que va passar no a No comentar ni botelló, ni discomòbil, ni res, perquè és, és tot és censura. Sí, sí, no, no es pot dir. Per tant, eh, ens passem a dissabte, diumenge al matí, uh -huh. que aquesta, bueno, el que deien, no? que pel costum d'allà, es, es posen en marxa Vendora d'hora a ben a quarts de vuit i les vuit ja havíem d'estar aixecant-nos i vam anar al, a davant de la plaça de l'Església, on eh, justament la nit abans eh, ens havíem fet una foto de grup, que és el que ells van agafar com a referència del de, lloc on havíem d'anar a esmorzar. I on es veu fer la foto allà, allà a la nit, doncs allà heu d'anar a esmorzar. Uh -huh. Correcte. Doncs... Eh, va anar esmorzar i després d'esmorzar de, va començar els... Eh, Bé, bueno, hi havia un, un cercavila que anava endavant una colla de diables infantil, perquè eren, eren tots nens el que sí. hi havia. o set nens, una amb bicicleta, mm. amb un tricicle. Un sí. I eh, una, un cercavila molt peculiar perquè a cada plaça anaven fent... Anaven fent pilars. Anaven fent pilars. Sí, després a nosaltres ens van dir, vosaltres sí, també, eh? sou lliures de fer el que, el que vulgueu. Si voleu fer pilars si voleu fer castells, el que vosaltres... I nosaltres els, els castells ens els vam guardar per, per la actuació. Sí que eh, uns quants de l'escola de, de gràcia que portàvem la gràcia doncs vam, vam estar també tocant... Amb, amb més o menys èxit, però bueno, vam, com a mínim a, vam estar allà. No? Sí, sí. Eh, acabada l'actuació, la, vam entrar per la porta de, de l'Ajuntament que donava la plaça de l'Església, que és on, on havia l'actuació. La plaça maca, però, diguéssim, llisa i plana no era. No, tenia un pèl d'inclinació, una... però vaja. Mm, no, no, hem, hem actuat en llocs molt pitjors. No, però era plaça. Sí, tant. Jo diria que l'inclinació és un entremig entre la plaça per Patalarriba i Fiertesans. Un pèl més que una i, un, i bastant menys que l'altra diria jo. El pas és que, evidentment, era molt més ample això sí. Mm. I tenia terrenys planers. De la, per exemple, davant de la, de la Porta de la Cel·legia més o menys planer, que era on tots posaven. Sí, sí, cada, cada colla que anava actuar, doncs... Doncs allà, l'actuació, al final, sí que, sí que van poder acudir l'altra colla dels Pallagos del Conflent i vam fer una, una actuació amb tres colles. Eh, eh, els castellers del... Del Riberal van fer... Aviam, si per aquí... Eh, van començar pel 5 de 6. Eh, aviam, si ho trobo... Sí, canta. sí, 5 de sis, sí. Cinc va ser 5 de de Després van fer el 4 de 6 amb l'agulla. En tercera ronda van fer el 4 de 6 net, perquè ens van veure nosaltres en segona ronda i van dir... Doncs, perquè després el, el Gil, quan va... Ens va comentar primer a un grup i després, eh, quan, quan ens acomiadava, va pujar a l'autocar a, a, a dir-nos... No, que s'havien motivat molt veient-nos a nosaltres fent el quatre de 6, net, 6 net. i per tant ells tenien un altre castell preparat que era la torre de 6 i van dir, doncs mira, provarem aquest el 4 de 6 net i si va bé la cosa doncs fins i tot a, a Mollet la setmana que ve mirarem de fer el 4 de set. Els la idea, que tenen a tirar-lo a plaça la, uh. que... la nostra I van acabar amb un molt bonic Pilar de cinc. Molt bonic uh -huh. Pilar de 5 sí, el sí. molt bé nosaltres, com comentàvem, vam fer primer el Pilar de 4 d'entrada, en primera ronda vam fer el 5 de 6, en segona ronda van fer el 4 de 6 net, que és... i en tercera ronda van fer el 3 de 6, però amb la particularitat de que anàvem a crosses, perquè també ens acostumem a treballar, tant els baixos com la pinya, treballàvem castells amb crosses. El 3, en aquest cas el 3, el 3. amb crosses. Si no recordo, jo diria que al principi d'any els van fer alguns castells en crosses, de 6. Pas que no recordo si eren 3 o 4, jo diria que potser més 4, doncs aquesta vegada he estat un 3. Mm. I vam acabar el pilar de 4 aixecat per sota. La veritat és que en tots els castells eh, jo crec que van anar força bé, no, no va patir ningú més del compte, ni vam haver de treballar, tots els castells han de treballar lògicament, però però sense, sense cap complicació extra, diguéssim. Jo crec que vam, tothom de, de la colla va sortir content de com, com van anar l'actuació, de com van sortir els castells. I ens acompanyava l'altra colla, de, que dèiem, els Pallagos del Confliment, que tot just feia un any ja es van batejar en, en l'actuació de l'any passat, que l'any passat venien amb texans i camisa blanca. Els de l'any passat eren els grans del Vallespí. No eren Pallagos. No eren Pallagos, eren Angelets no, no. de Vallès-Pi. Tu penses no, que són els mateixos. No, no, no. No, és aquesta... Sí. Els Pallagos són la colla que s'ha crea, creat aquest any. Uh -huh. I l'Angelets de Vallès-Pi em sembla que van sí. ser els de l'any passat, que... Uh -huh. són els que van anar amb camisa blanca. Uh -huh. Bueno, doncs eh, els Pallagos del Conflent, que anaven amb una camisa color bordeus, i doncs, es van, eh, va fer, primer, després del pilar de 4 van fer un, un intent de 4 de cinc net que va, va quedar encarregat només. Es va despenjar una mica el... Bueno, una mica no es va despenjar, com de dalt. Després van intentar el tres de sis en dues ocasions que van, que van desmuntar i van acabar amb un pilar de 4 aixecat per sota. Uh -huh. Doncs eh, després d'això vam tenir un petit... Eh, pica-pica, pagat per l'Ajuntament, que deien, ja ens van dir, pica-pica, pa, pagat per l'Ajuntament. Va, va estar bé, va estar bé. Mm. van donar a provar... Tres varietats de vi. Tres varietats de tres vi, varietats de de vi que, eh, molt bons, eh? Vi moscat. Hi, hi havia un blanc, un altre... Un rosat i un negre. Un rosat i un... Sí. La veritat és que, que molt bo. Cadascú amb la seva textura però bons. bons. Mm. I, després... I el que reconeix que no fam del tot mal vi allà, a, mm. a com a mínim dolços. Bueno ens, ens ratificaven el candela que l'any passat eren els pallegos i els angelets i els angelets totes dues totes colles, dues colles doncs eh, després d'això ens vam adreçar al seu local van fer el dinar i després de dinar ja vam, vam tornar ca, cap a Mollet eh, no sense sense haver de, de treure un cotxe que no deixava sortir també, també cal dir que va ser molt molt apreciada la l'habilitat del conductor de l'autocar, de l'Antonio, tant a l'hora d'arribar, que va fer una maniobra entre dos arbres, que va passar per allà, que molta gent... Deia, déu nhi jo ho faig això, no amb l'autocar, amb, amb meu cotxe i m'emporto els dos arbres. <ríe> doncs ell va fer passar l'autocar per mig dels dos arbres sense tocar-los. I després, a, a l'hora de, de sortir, també que van, vam haver de, de retirar un cotxe que ens impedia l'entrada. Eh, doncs eh, veig que se'ns acabar temps i hem de comentar tot el que tenim per diada, per tant entrem en matèria diada, perquè és que si no si ens entretenim en vau la veritat és que ens ho hem passat molt bé i aquesta vegada sí que esperem també eh, ells eh, esperaven tornar-nos la, la visita eh, dels eh, que l'any passat no, no van poder venir perquè recordem que el dia que havien de venir va, va ploure molt per allà i no, no van poder sortir, per tant no, no es van poder desplaçar, i, però aquest any tenen la intenció de venir i... I segur que ho fan. I, i, com de, I com diuen, com, com ens van dir, doncs amb ganes de, de fer de fer bons castells i de, de gaudir de, de la vida amb nosaltres. Mm -hmm. Sí, a veure, l'altre dia el Gilo comentava part del 4 de 7 net que volen intentar. 4 el 4 de 7. 4 de 7. Ah, 4 de 7 net. El 4 de 7, perdó. Eh, també em comentava, si no reclamament, que també volen intentar el Pilar de 5 aixecat per sota. I també és un castell, un pilar maco de deure però esperen que, que el puguin tirar i que el puguin descarregar a plaça mm. doncs eh, entrem en matèria com hem dit eh, per diada eh, que ningú s'oblidi ja s'haig de mà de 8 a 10 a l'hora habitual a l'era, hi ha un assaig especial programat per dijous també el mateix horari que dimarts de 8 a 10 a l'era i divendres ja ens traslladem cap al Mercat Vell Eh, després tenim el l'assaig, que és, eh, serà obert. O sigui, sí. tothom, tothom que estigui per la plaça podrà participar del nostre assaig. I, mm -hmm. I a partir d'aquí, què, què és el que tindrem? L'assaig, vale, com bé comentaves, comença a les 9 de vespre. <coughs> jo, jo també li dic assaig especial. El sí. la divendres, també, per, per mi també ho és a l'Aimars, perquè és una, és un assaig enfocat totalment adiada i només es prova coses adiada, llavors... Mm. Uh, després tindrem festa a les 11 i mitja, començarem amb, amb DJ Castellers, vale? o sigui, els membres de la colla que vulguin punxar i que volen punxar doncs, seran els, els, els dijogues a la nit. Cap allà la una, més o menys, calculem que acabarà, acabarà la festa. El dissabte al matí comencem amb el típic esmorzar per la gent de la colla, uh, fet per nosaltres mateixos. A les 12, bueno, esmorzar, que s'acaba amb dinar, eh? fins a les 4 de la tarda estem allà encara uh -huh. encara fent brasa. Sí. A les 12 de la migdia la primera activitat oberta de dissabte és la gincama infantil a la plaça Prat de la Riba. Uh -huh. a les... bueno, també com a informació, a les 4 de la tarda està previst més o menys que arribin els castellers d'Arribarà a la casa nostra. <coughs> a les 5 de la tarda espectacle de titelles penjant d'un fil a la plaça Prat de la Riba un espectacle de força interessant i força espectacular que ens han recomanat a les 5 de la tarda. A les sis i mitja, tres quarts de set, eh, la Cercavila de Vigília, mm. que començarà a la plaça Prat de la Riba, passarà per Cayetà-Bantalló, eh, Encern Clavé, Rambles, Llama Primera, Església i plaça Prat de la Riba, o sigui, pel centre del mm. poble. Eh, a les set i mitja, tres quarts de vuit, actuació de vigília... Uh -huh. amb els bastoners de Cardedeu, Balli de Gitanes de Martorelles, Castellers del Riberal i nosaltres. Uh -huh. En principi, és una actuació de... Vig... De dues rondes, en principi, de Comantar sí. el Rubén. Correcte, uh -huh. és, un, és una actuació vigília programada a pilars d'entrada, dues rondes i pilars de sortida, uh -huh. uh, amb bastoners de Cardedeu i Balli de Gitanes, que evident, bueno, faran també tres rondes, en aquest cas, entre, entre mitja nosaltres, a les 9, <coughs> el sopar de Germanó amb el Mercat Vei, amb nosaltres i Vall de Gitanes i Castellers del Riberal. I a les 11 i mitja, The Full Monkeys, que són també quatre 10 jocs que faran, ens faran ballar i faran molta gràcia al Mercat Vell. Mm. I quan acabi, pues, acabaran. Mm. Veure, en principi, l'hora bueno, haurà de ser que ballar a l'1 i mitja... Tenim el canvi d'hora també, eh? la sí. nit de dissabte diumenge, o diumenge. Sigui que... Esperem a veure si podem allar alguna miqueta i si no, doncs, doncs, quan no ens diguin això perquè fa dissabte. Mm. Diumenge? A les 9 del matí començarem a mitja 10, l'esmorzar al Mercat Vell, l'esmorzar pels companys de Riverall i per tothom de nosaltres que, que vulgui esmorzar allà al, allà al Mercat. A les 11 i mitja, cerca Vila de Diada, eh, matís recorregut, pressapat de la Riba, Calleta-Mantelló, Encelm Claver, Rambla, Genoma Primer, Església i pressapat de la Riba. A les 12, foto de família i nombrament del Castelló d'Honor que ja, com ja m'he comentat la setmana passada, són els nostres amics de Contrapunt. Uh -huh. I a les 12 mitja, actuació de diada, de la 21a diada dels castellers de Mollet, amb castellers de Riberal, castellers de Figueres, collos joves xiquets de Vilafranca i castellers de Mollet. Després hi haurà pica-pica pica per totes les colles i el dinar de diada. mm uh -huh el dinar de socis, que dèiem, per tothom que ens estigui dir que sigui soci o, i, i vulgui venir, s'ha de pagar ja. Sí, el, durant aquesta setmana el Ferran. El Ferran Marcos, el tresoré de la colla. No sé si diem els preus. Sí, sí, sí tant. Per socis, adult, 10 euros i nens, 5 euros. I per no socis... Acompanyats d'un soci. Per no socis, acompanyats d'un soci, evidentment. Uh -huh. o sigui, pares, mares, tiets, tietes, cosins, cosines, uh, adult és el preu que té, adult 25 i nens 10. Uh -huh. Recordem, socis 10, euros adults i nens 5 i no socis 25 i 10. Tot això seria bo entre dimarts i dijous uh, se li, ja se li pagui a en el Ferran. Ja hi ha uh -huh. uns quants apuntats i pagats, esperem que entre dimarts i dijous on hi estigui la majoria. Uh -huh. Molt bé, doncs... Això és sí. gran, un resum sí, sí. ràpid de tots els actes, agenda d'actes que tenim. Uh -huh. sí, igualment durant aquesta setmana es penjarà tot en el Facebook, a la, a la web, tot el programa d'actes, uh -huh. i també sortiran doncs, en els mitjans locals. El Contrapunt també sortirem divendres amb un especial de quatre pàgines. El Mollet també sortirà alguna coseta. Bé, bueno. i a Muy la bé. ràdio també sortirem sí. dimecres del matí, sembla dimecres, al Piles? Sí, al post de les Piles, l'Emma farà una, una entrevista. Molt bé. Doncs, eh, dèiem, la, la intenció de, de la tècnica és eh, portar a plaça els tres millors castells que, que podem tenir. Bé, bueno, tres, entre 17 i 12, els cinc millors castells que podem, que podem tirar a plaça. I... I el, la intenció, com sempre diem, Juande, és eh, passar-ho bé. Sí, jo crec que sí. Això seria el seu. <laughs> doncs eh, tenim algun comentari de gent de la colla o de moment mm, bé, ja no... Sí, alguna, algun comentari... alguna cosa que es pugui explicar, perquè ah, dic, el que no bé, es pot explicar ja no, no ho expliquem. Es pot llegir, per tant que ho no. la gent millor. <laughs> no, es queixa es queixa gent respecte al pica-pica que ens va oferir l'Ajuntament, uh -huh. però bé, ja ens també al cap de, de la colla que, que gràcies que l'Ajuntament s'ha volgut implicar una miqueta Clar, aquest sí, any, vull dir que... Que tal com està la cosa, que un Ajuntament s'impliqui encara que sigui per... I tenint en compte que és un Ajuntament amb les condicions del poble que hem parlat abans, que l'Ajuntament... No és català, és francès. Mm. És una colla dins d'aquest poble mm -hmm. que reivindica aquesta cultura catalana. Però l'Ajuntament continua a ser francès. El fet que s'hagi implicat i que fos una miqueta, ja és d'agrair. Encara que sí, hi ha gent sí. queixa de que es va ser massa poc. Bueno, jo, per aquesta gent que es queixa de que pot ser eh, si un massa poc, les coses quan són gratis i te donen de bona fe, Tampoc, o sigui, no es pot demanar tampoc més de, lo, de la voluntat que volen fer cadascun, partint de la base que nosaltres normalment també fem lo que podem. Mm -hmm. i en situacions que pots fer més i hi altres que pots fer menys. Llavors, suposo que ells també ens han donat el millor que han tingut a l'abast nostre, o sigui, per donar-nos a nosaltres, o sigui, és d'agrair. No? Sí, sí. Fira, que, la, que tenim aquí la Marina, que és que aixeca el dit, és que... No l'hem presentat perquè no ha volgut entrar, però ara la segona part sí que s'ha incorporat, està aquí asseguda, i li han dit tu quan vulguis parlar, parla, parla" i, i fa com el col·li, la veig així sí que està aixecant el dit. <laughs> Què vols dir, Marina? Que a quina hora s'aniran els castells i arribarà l'edimenge? Després ah. de l'actuació, després bueno, al pica-pica. No es queden a dinar nosaltres. No es queden a dinar amb nosaltres, no. Allà els donarem un altre perquè puguin menjar el sol de camí. <laughs> No ens queden perquè per motiu de el dia de... La, la diada de... O sigui, després fem un dinar de socis. Sí, és, és de socis, i exacte. De, de gent castellera. Això és a la punt que jo he fet abans, no? De que no és un... Que, que no sigui, que no tingui res a veure en castellers... No pots venir si no té... Si no va acompanyat d'algun soci, no? O sigui, és, és acompanyant de socis un preu i socis un altre preu. Mm. Bueno, i sé que després del, del dinar, com sempre, tenim... Sí, a, a, bueno, sí, alguna tant, cosa. Tant, alguna no, cosa. Que no ho havia comentat, hi ha, hi ha gent que està a part dels premis limoneros, eh, passe de fotos, passe de vídeos, sí. hi ha gent que està preparant mm. coses per, per la festa després de, del dinar. Mm. Tindrem una festa que s'allargarà bastant. Fins, eh, bueno, fins que... Burquem. Com cada any. Sí, sí. Sí, fins que s'acabi. Fins que s'acabi. Sí, a vegades passa any. Eh? Sí, sí. <laughs> quan, quan toca recollir... <laughs> a vegades és, és aquest el problema. <laughs> Trobar-li per, per finalitzar i, i poder recollir. Però, bueno, dintre de tot no, no ens queixem d'això perquè col·laboració sempre, sempre en tenim. Això no, no hi ha... Doncs, eh, si no teniu res més que comentar de diades parem passar ho molt bé, mm, comentaríem les notícies del món casteller com comentar les quatre equacions més destacades del, del cap de setmana... Mm. Eh, aquest eh, dissabte eh, se, se celebrava la, una, una actuació que dia ens aixecava una, com a mínim curiositat de com es, com es portaria a terme, que era la trobada de tardor de Santa Coloma. Eh, vam veure pel que indiquen les cròniques Castelles de Castelldefels, va fer quatre de sis amb agulla, la torre de 6 i el 3 de 6 amb agulla, després de la torre després de desmuntar un intent, els castellers de Rubí van fer 4 de 6, 3 de 6 i 3 de 6 amb agulla. Els castellers de Santa Coloma només van fer pilars, pilar de 4, pilar de 4 aixecat per sota i pilada de 4. I els castellers de Vila de 3 de 6, intent desmuntat de 4 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla. A, diada a Tarragona, la, la diada dels xiquets de Tarragona, els xiquets eh, van... Eh, el 3 de nou en van fer un intent desmuntat de 4 a nou en forra, amb el 5 de 8, el 2 de 8 en forra i dos piles de 5. Els xicots de Vilafranca, 3 de 8, 4 de 8, torre de 7 i venu de 5. Les joves de Valls, 4 de 8, 5 de 8, 3 de 8 i pilar de 6. I els castellers de Lleida, 3 de 8, intent de 2 de 8 en forra, 5 de 7, 4 de 7 i venu de 5. He eh, comentat també, diades del diumenge, eh, els Castellers de Sants, que celebrava la seva diada, mm, acompanyats de Castellers d'Esplugues i Minyons de Terrassa. No van tenir un bon començament d'actuació els Castellers de Sants, amb una caiguda, diuen les cròniques, que força paratosa del 4 a la Nova Enforra, quan s'estava col·locant el pont de dalt, eh, però després van, van reaccionar descarregant el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i carregant el 3 de 9 en forra. En aquesta mateixa actuació, els minyons de Terrassa van descarregar el 5 de 8, el 3 de 9 en forra i el 2 de 8 amb forra i els castellers d'Esplugues van fer 5 de 7 després d'un intent desmuntat, van fer un, un altre intent desmuntat de 4 de 8 i van fer 3 de 7 per sota i 4 de 7 amb agulla. Uh, una altra colla que ha destacat aquest cap de setmana com ja ve sent habitual durant tota la temporada, és la colla eh, jove de Tarragona, que va mm, tornar a revalidar els galons de plaça de nou a la plaça del Cuber, on feia molts anys que no es veien Castells de nou, i van fer 3 de nou, 4 de nou, 5 de 8 amb el Pilar de 6. Eh, en aquesta mateixa actuació, els xiquets de Reus van fer 3 de 8, 2 de 8 en folre, 5 de 7, i els xiquets del Cuber, la Torre de 6, el 4 de 6 net i el 5 de 6. Els castellers de Vilafranca que toaven a Montserrat es van reservar, però moltíssim. Van fer 3 de 8, Torre de 8 en Fonsa... Això sí que se'n sí pot dir reservar. reservar però... Això sí que se'n pot dir reservar. Igual que Minyons de Terrassa i... Mm. I sí. això és... Aquesta setmana sí que podem dir s'han reservat. Sí, sí, ells, eh, a més, eh, a la seva huella ja ho posa, que aquesta, aquesta setmana estaven una mica de relax i ells eh, estan pensant exclusivament en tots sants. Segur que aquí han ha pujat els... No, no, o sigui, han no, l'han fet amb una mà i amb els ulls envenats, però, però això sí que... És que l'altre dia comentàvem que si s'havien reservat o no per, la, per, per tots els anys, i no. O sigui, ara sí que s'ha demostrat, aquestes setmanes s'ha demostrat que sí que s'han reservat. Igual que la, la, la jove de Valls, també s'ha reservat entre, davant d'una plaça que, podia tirar, que li han tirat Castell de nou i no ha decidit tirar Castell de vuit, i suposo que la veia el mateix, i... Mm. O sigui, és veritat que, igual que nosaltres ens hem reservat també, mira, de cada setmana que ve, 4 de 7. O sigui. Bé, doncs comentem l'agenda que ha la colla gran el que tenim és això, o sigui mm. quan hi ha una diada important, doncs pues, mm. fas una mica de reserva. Doncs aquest, eh, aquest cap de setmana, coincidint amb la nostra diada, se celebra eh, la, la tradicional diada de Vall, la diada de Santa Úrsula, amb totes dues colles en un molt bon moment. La vella de valls eh, amb, plantejant el 3 a 10, que aquest eh, cap de setmana han fet un assaig especial que van posar setents. I, no, jo... I amb una soca que feia goig. Mm. Sí, hi havia sí, moltíssima na. gent a la foto. O si sigui, veig una foto, hi havia... Sí, però sí. la soca... Saps aquells assajos que... Jo va... estic una tirada de fotos que han fet i és molt maca l'assaig de, de... Jo em sembla que no, no recordo cap assaig de, de, de la vella... Sí, amb fotos, que tinguin aquesta gentada com tenien el divendres. Fins i tot posant-se que l'altre dia comentàvem que per ells posar 15 assatges era molt. Vull dir, eh, ja s'havien posat 15, això ja pot plaça. Mm. Però pues posant-hi setens sí, i amb sí. tanta gent que hi havia, no, no. Mm. També veurem el que de parla la, la colla joves, que ara que tenen pila gran, fins i tot parlaven de, de fer pila amb folre, o fins i tot parlaven de, de folre i manilles, mira de fer castells a gamma extra, el 5 de nou el, el 4-9 sense folra... Ja, ja... Bueno, sí, la jove de Valls anunciava que carter, o sigui, 5-9, 4-9, 4, de 9, de 9, 4 de net, uh -huh. i... no sé, el tercer castell no sé, però Pilar de Vull també el tenien uh -huh. en cartera. La vella el 3-10, amb el 5-9, uh -huh. si tot li surt bé, Minyons, van la seva banda, 5-9, 4-9 net, em sembla que també parlaven, sense par la diada de Sant, Narcís, de Sant Narcís a Girona i anunciaven, perquè cap de setmana anunciam molts castells de la Maestra. Uh -huh. Actuaran a Girona Capgrossos, Marrecs i Minyons. També tenim la diada de diumenge dels castellers de Sabadell, on podrien tornar a provar el castell de nou. En aquesta actuació hi hauran els castellers de Barcelona que que ja han estat eh, mirant d'ajudar els saballús perquè facin el castell de nou aquest diumenge, i també hi haurà els verds, els castellets de Vilafranca. I, i a part d'això, aquest cap de setmana tenim diades a, a Morins de Rei, a Rubí, a Sant Feliu, a Igualada, a Torredembarra, la diada del Roser dels Xicols de Vilafranca, eh, diades de Festa de tarda a Sant Just d'Esbert, Festes dels Amics de l'Avinguda Mistral de Barcelona, i dissabte tenim la diada de la Colla Jove de Sitges, la diada de l'Esperidió, de Tarragona, que és el final de temporada de, de la jove Tarragona, que volen deixar el rècord de 5 de 9 en una temporada en 5, que és el que, que podrien provar aquest dissabte, i també els minyons tenen una prèvia dissabte on actuen amb els xics en la diada del seu local. Sí, que això és, el dissabte és, és un assaig amb camisa en tota regla. Sí, sí. Sí, perquè és la diada del seu local i mm. actuen amb una colla, o sigui que suposo que serà el dia abans d'un pis més doncs eh, esperem eh, trobar-nos la propera setmana ja diem es... igual, eh, igual no venim ningudes que estem aquí perquè no podem no tenim veu però mirarem d'estar aquí nosaltres els, tots els de la colla que estiguin convidats i parlarem de com ha anat la 21a diada al proper plaçà anau per tant ens acomiadem recordar, tothom ha saig, dimarts, dijous i divendres molt bé, doncs fins la setmana que ve a veu, adéu.